Неділя, 29 жовтня 1916 року. Ріхард Штумф нудиться з неробства на борту Гель-Голланда. Питається, що гірше клуби сизого тютюнового диму, що заповнюють кубрик під палубою, або вугільний пил, що проникає у нутрощі. Штумф понорий, як цей похмурий день. Він пам'ятав, як він, новобранець, був сповнений надії у жовтні чотири роки тому і страждав, порівнюючи минуле зі смутним сьогоденням. Радість з приводу великого бою при Скагераку минула. І все повернулося на свої місця, до сірих буднів, таких самосірих, як колір бойових кораблів, коротке рутинне патрулювання узбережжя і тривалі періоди очікування в порту. Утім, весь флот діє сторожко і обережно. Його залізна в'язниця Гель-Голанд знову пришвартований до берега, цього разу для ремонту циліндра в моторі по лівому борту. І знову тютюновий дим жене штумфа на палубу. Ці кляті смердючі люльки мене від них нудить, вони тільки позбавляють апетиту. Я радію повсякчас, коли дізнаюся, що в солдатському буфеті підвищили ціни на тютюн. Примітка, як свідчив Аїн Гейтлі. У передвоєнній Європі зростала кількість обмежень на куріння тютюну, але війна порушила цю позитивну тенденцію. Упродовж 1914-1918 років викурювали величезну кількість тютюну, і він навіть був складовою солдатського пайка. Британські солдати 1914 року отримували близько 50 грамів тютюну на тиждень. Їхні німецькі супротивники – дві сигарети або сигари на день. На британському флоті кількість Тютюну, що видавалася, була вдвічі більшою, ніж в армії. І якщо справи йшли так само на німецьких кораблях, то можна зрозуміти страждання Штумфа. Тютюн став невід'ємним атрибутом посилок від благодійних організацій та родичів. Сукупність факторів зумовила популярність куріння, свідчення чого – постійні нарікання на брак тютюну та вихваляння його на сторінках французької солдатської газети «Ля байонет». Легкий наркотичний ефект від куріння плюс той факт, що курцеві було чим зайнятися у складній ситуації, вочевидь знижували ступінь нервовості в багатьох. Для командування було важливо, що куріння притупляло почуття голоду. Нарешті тютюновий дим допомагав заглушити трупний запах. Траплялося, що у військових частинах, які перебували в окопах, завалених гниючими трупами, тютюн видавали понад норму. Його дратує дим, виводить з себе неробство. У нього мало друзів на борту. Інші матроси вважають його дивакуватим, бо має інтелектуальні запити і постійно щось записує. Сили Штумфа фізичні та розумові не знаходять застосування і тому згасають. Читати йому нічого, і він замовляє кілька книг із Берліна. 29 жовтня, здається, Ріхарду Штумфу таким самовтраченим днем, як і решта. Однак після обіду екіпаж збирається на палубі. Вони повинні зустрічати повернення підводного човна. Штумф бачить, як екіпажі сусідніх кораблів кричать «Ура!» і підкидають кашкети в повітря. Ось він, вузький корпус підводного човна Ю-53. Увесь екіпаж вишиковується на палубі. На них був просочений оліфою спецодяг. Їхні обличчя сяяли від щастя. Штумф заздрить цим матросам з підводного човна, які світяться від радості. Він хоче бути одним з них. Водночас у глибині душі він жадає, якнайшвидшого кінця війни. Як завжди він почувається розколотим навпіл. Чи справді життя в мирний час було таке вже хороше? Навіть якщо це так, ми все одно не були задоволені. Я пам'ятаю, як багато з нас сподівалися на війну, на те, що буде краще. Пам'ятаю, як ми не могли знайти собі роботу, сперечалися через гроші, через тривалий робочий день і думки про мир відразу тьмяніють. Але сьогодні мирне життя уявляється раєма, адже ми могли купити собі скільки завгодно хліба, ковбаси, який завгодно одяг, хоча що говорити про бідолах, у яких бракувало на це грошей. А можливо, справжня криза настане тоді, коли ми знайдемо, Мир Грудневий день 1916 року. Володимир Літауер проводить зиму в окопах поблизу Двіни. На фронті поблизу Двіни нічого нового. Сніг укриває поля і ліси, широка річка скута кригою. Усе спокійно, дуже спокійно. Полк Літауера сидить в окопах на східному березі річки. Особовий склад майже символічний. Відрізок фронту завдовжки в кілометр обороняють 80 солдатів. Про скільки-небудь серйозну систему оборони говорити не варто. Радше йдеться про ізольовані опорні пункти, між якими є порожнечі. Ворог цілком міг би скористатися ситуацією, але, схоже, вона задовольняє обидві воюючі сторони. Імовірно, німецькі укріплення на протилежному березі річки так само розрізнені, як і російські. Усе спокійно, навіть дуже спокійно. Володимир Літауер з іншим офіцером мешкає у маленькій хатинці за лінією фронту. У ній є дві кімнатки. Одна для них, інша для їхніх денщиків і телефоністів. Їхню кімнатку обставлено дуже просто. Два ліжка, стіл і лавка. В стіні голі на них лише кілька цвяхів, на яких висять зброя й одяг. Уночі лінія фронту патрулюється, удень її охороняють, але часу все одно залишається багато. Вони парилися в лазні, побудованій неподалік солдатами, добре харчувалися, з дому продовжували надходити посилки з рибними консервами, ковбасою і крою, шоколадом. Вони влаштовували гулянки, співали і веселилися. Звісно, у крихітній кімнаті. Вміщувалося не більше п'ятьох чоловік, але їм це не заважало, не бракувало і спиртних напоїв. Навіть навпаки, з початку війни стало важко дістати в тилу горілку, але армійські лікарі та ветеринари охоче виписували спирт з медичною метою. Його розбавляли водою, крапили в нього гліцерин і пили з лимоном. Пропорції алкоголю і води залежали від особистого смаку, хоча ця суміш ставала дедалі міцнішою по ходу війни. Цього вечора до них у гості завітав командир ескадрону ротмістр Петрикевич. Він напився, почав розписувати свій улюблений план, штурмувати Дубену, сільце розташоване просто між лініями фронту. Петрикевич не дослухався аргументів, що німців у селі може виявитися значно більше, ніж солдатів в його ескадроні. «Мені не потрібен ескадрон. Усе, що необхідно, це семеро чоловік». І він знову пиячево. Він ухвалив рішення. Йому потрібно семеро добровольців, щоб здійснити його план. Необхідно штурмувати Дубену. Ротмістр – Натягнув на себе свій плащ і, хитаючись, вийшов на мороз. Ледве ротмістер зник уночі, денщики негайно схопилися за польові телефони. Вони методично телефонували на пости і попереджали про появу командира ескадрону і його плани. Усі одразу поховалися, хто куди. Спорожнілі окопи. Нітрохи трохи не турбували п'яного ротмістра і лише змушували його матюкатися, хоча штурм Дубени знову скасовувався. Субота, 16 грудня 1916 року. Ангус Б'юкенен бачить, як до Кісакі прибуває підкріплення. Настав час одужання, причому для всіх. Ангус Б'юкенен вилікувався від дизентерії, а батальйон або те, що від нього залишилося, піднісся після осінніх труднощів. Усі тепер діяли надзвичайно енергійно. Б'юкенен продовжував колекціонувати птахів. Ходив у розвідку на протилежний берег річки Мгета і, незважаючи на легкий приступ малярії, підстрелив свого першого слона, молодого бичка і велику корову. Солдати працювали над прокладанням дороги, щоб продовжити просуватися вглиб країни. Було зрубано безліч дерев, на річці Мгета спорудили кілька мостів. Прорубали також широку дорогу через джунглі біля Кіренгве. Настрій сьогодні помітно поліпшився. З появою колонни чисельністю 150 чоловік. Довгоочікуване підкріплення батальйону, який порідшав. Очолював колону чоловік у м'якому крислатому капелюсі з мисливською рушницею в руках. Це старий командир роти Бюкенена, Фредерік Кортні Селос. Йому виповнилося 65 років, і кілька місяців тому він серйозно захворів а тому був відправлений додому до Великої Британії. Ніхто не очікував побачити його знову. Тепер він ніби у формі і чудово почувається. Який приклад для наслідування він подає нам, повернувшись у такому віці на фронт, щоб битися за свою батьківщину? Селосу особливо раділи, адже він міг розповісти їм про те, як справи вдома. У Великій Британії які справи на фронтах у цілому? Сонце хилилося до заходу, повітря посвіжішало, тіні стали довшими, а вони сиділи і теревенили. Селос розповідав про свою величезну колекцію метеликів, що він вивіз до Великої Британії. Б'юкенен говорив про своє полювання на слонів. Тим часом, Чорні носильники з кулеметної чотири Б'юкина будували страви хатину для людини, яку вони називали Бвана Мкубва, великий бос. За кілька днів вони рушили на південний схід до річки Руфіджі, де, за їхніми відомостями, окопався ворог. Усі збадьорилися. 1917 Я дивилася на обличчя цих людей, знайомих мені, і розуміла, що всі вони змінилися, здавалися тепер витертими, постарілими. Їх вираз вразив мене. Коли я озираюся навколо, люди здаються мені карикатурами на своє колишнє я, змучені. Стомлені, вони змінилися так, що не впізнати, на що ж вони перетворяться, і взагалі, як довго все це триватиме. Хронологія. 31 першого Німеччина оголошує про початок необмеженої підводної війни. 3 другого США розривають дипломатичні відносини з Німеччиною. 21 .2. Планомірний відступ німців у Франції до так званої лінії Зигфрида. 24 2. Британські війська відвоюють Елькуту у Месопотамії. 9 третього. Хлібні бунти в Петрограді переростають у революцію. 11 третього. Британські війська вступають у Багдад. 26 третього. Перша битва за Газу. Османські війська Перемагають британців. Шосте. Четвертого. США оголошують Німеччині війну. 9.4. Британський наступ біля Араса. Деякі успіхи. 16.4. Четвертого. Початок масштабного французького наступу біля Шемен-де-Дама. Незначні успіхи. 19.4. Четвертого. Другий бій за газу. Османські захисники знову дають британцям відсіч. 29.4. Заколоти у французькій армії. Бунтарські настрої не вщухають. Заколоти тривають до початку червня. 12.5. Початок 10-го італійського наступу на і Зонцо. Деякі успіхи. 1.7. Російський наступ на Східному фронті. Він захлинається до кінця місяця. 31.7. Масштабний британський наступ на Іпрі у Фландрії триває до листопада. 3.8. новий наступ союзників у Східній Африці. П'яте, восьмого – німецький і австро-угорський наступ у Румунії. 19.8. восьмого – одинадцятий італійський наступ на Ріці і Зонцо. Деякі успіхи. 21.8. перше, восьмого, німецький наступ під Ригою. Значні успіхи. 24.10. Початок наступу при Капоретто. Великі успіхи. Італійська армія відступає повсюдно. 31.10. Битва при бейер шеві в Палестині. Початок британського прориву. 6.11. Канадці займають пасхендали під Іпром. Наступ припиняється. 7.11. Більшовики шляхом перевороту захоплюють владу в Петрограді. 9.11. Італійська армія зводить нову оборонну лінію уздовж ріки П'яве. 1.12. Останні німецькі війська відступають зі Східної Африки в Мозамбік. 2.12. Початок мирних переговорів між Німеччиною і новим урядом більшовиків. 9.12. Війська союзників вступають в Єрусалим. 4. -4 січня 1917 року Ангус Б'юкенен бере участь у похоронах свого командира роти під Бехобехо. На початку це виглядало, як ще один невдалий маневр кліщі. На світанку вони вже на ногах. Королівські фузелери з 25-го батальйону, або точніше ці 200 чоловік, які залишилися від початкових 1200. Вони заслужили репутацію найнадійнішого і наймобільнішого британського з'єднання, і вкотре їх... Посилають в обхід. Їхня мета, як мета ударного з'єднання, село Бехо-Бехо. У той час, як інші частини наближаються до села зі сходу, Б'юкенен з товаришами повинен обійти його і завдати удару із заходу. Перешкодивши німцям, які, як стало відомо, перебувають у селі, вислизнути, як зазвичай. Сонячне світло, аромат... Квіттєво. Після двогодинного сторожкого маршу через буш вони нарешті досягають місця, де планувалося чекати відступу ворога. Перед ними стежка, що веде з села. У розпеченому повітрі безперервно гремлять звуки пострілів. Ударна група починає штурм. Королівські стрільці розосередилися вздовж довгого стрілецького ланцюга – залягли в очікуванні в затінку дерева. Шум бою в долині все не вщухає. Через деякий час ланцюжок починає виявляти ознаки нетерпіння. Невже й цього разу провал? Військові операції в Німецькій Східній Африці тривали. Британські колони кидалися з долини в долину, крок за кроком, витісняючи на південь швидкі й невловимі роти Шуцтрупен. Незабаром вони дістануться річки Руфіджі. На папері все виглядало успішно. Значна частина німецької колонії вже перебувала в руках союзників, але перемога діставалася ціною неймовірних страждань і величезних ресурсів. Війна вплинула на цю частину Африки, як жодний інший конфлікт. До кінця війни тільки британці завербували собі мільйон чорних носильників. Майже всі вантажі переносилися на африканських плечах, і кожен п'ятий з поміж них загинув. Командування союзників на чолі зі Смацом ніяк не могло зрозуміти, що їх супротивникові з розумному і цинічному фон Леттову Форбек, власне кажучи, байдуже до колонії. Цей ас партизанської війни від самого початку бачив своє завдання в тому, щоб відтягнути на себе якомога більше сил супротивника. Бо кожен солдат, кожна гармата і кожен патрон перенаправлені в Східну Африку означали на одного солдата одну гармату – і один патрон менше на Західному фронті. І німець досяг надзвичайного успіху. У Смеца було тепер у п'ять разів більше солдатів, ніж у фон Летово-Форбека, але британці так і не змогли здолати цього німця. Задихаючись від спеки, з села примчали розвідники. Вони бачили на дорозі ворога, Лунає наказ, і стрільці, які лежать на лінії, піднімаються і йдуть зі зброєю на переваги до дороги. Б'юкенен командує двома кулеметними розрахунками вікарсів. Йому вдається зайняти вогневу позицію. Дуже доречно. На дорозі з'являються німецькі аскарії, які щойно залишили село. Б'юкенен розповідає, «Ми тієї самої митці...» Відкрили по них вогонь із гвинтівок і кулеметів, заставши їх зненацька і багатьох, уклавши на місці. Спершу вони почали відстрілюватися, що викликає повагу, але незабаром знітилися, і ті, хто залишилися живими, припинили вогонь і зникли в заростях буша. Багато з нової військової техніки не було пристосовано до африканських умов і клімату. Моторний транспорт часто глухнув, важка артилерія загрузала, літаки не могли виявити ціль у густих заростях. І тільки кулемет був настільки ж ефективною смертельною зброєю, як на інших театрах військових дій. До речі, це було відомо ще ветеранам колишніх колоніальних воєн. Під час бою в буші та джунглях гвинтівки з якоїсь причини стріляли занадто високо. Важкі кулемети навпаки. Посилали град куль, що на висоті одного метра буквально прочісували густу рослинність, чіпляючи все, що ховалося в ній. І це завдяки тому, що вогонь вели зі стійкого верстата, і його легко було скоригувати. Б'юкенен і його солдати поспішають у Бехо-бехо, минаючи вбитих і поранених. Просто біля входу в село вони займають позицію на невеликому відкритому пагорбі. Починається перестрілка з чорними солдатами, які засіли в селі. Немилосердно пече сонце. Кілька годин у цьому пеклі. Низький пагорб, на якому вони лежать, укритий сліпучим білим кременем, і сонячні промені відбиваються в ньому так, що це може навіть видатися ефектним зі сторони, але ті, хто лежать, притиснувшись до його поверхні, відчувають нестерпні муки. Солдати вкриваються болючими пухирями, навіть ті, хто вже набули шоколадної засмаги після декількох років, проведених під африканським сонцем. У селі ворожі солдати ховаються в тіні. А крім того, вони можуть видертися на дерева, і снайперськими пострілами вбити тих, хто підсмажується на розпеченому кремнієвому пагорбі. Перестрілка триває. У лавах 25-го батальйону королівських фузелерів є вбиті і поранені. Одним з них виявляється Б'юкенен. Його поранило в ліву руку. Через якийсь час уздовж лінії лунає крик. Їхній командир роти, капітан Селос, убитий. Він висунувся вперед на якихось п'ятнадцять метрів, намагаючись визначити місце розташування найбільш настирливих снайперів і ледве встиг піднести бінокль до очей, як йому вбік, влучила куля. Тоді він повернувся вочевидь з наміром відійти на свою стрілецьку лінію, але ще одна куля, влучивши йому в голову, убила його. Усі... Жахнулися з цієї звістки, бо всі дуже любили свого командира. Він був для них як батько рідний, великий і безстрашний. Найбільше тужива Рамазаїва, слуга-африканець Селоса, який ще до війни супроводжував його на полюванні на велику дичину і був його зброєносцем. Збожеволівши від горя, бажаючи помститися за свого господаря, він кидається у вогонь, не звертаючи уваги на прицільні постріли ворожих снайперів. До четвертої години дня супротивникам британців знову вдалося вислизнути, і вони зникли в буші. А разом з іншими ввійшов у порожнє село. Увечері вони поховали Фредеріка Кортні Селуса та інших загиблих у бою у затінку баоба. Субота. 13 січня 1917 року. Софія Бочарська святкує в бункері Новий рік за юліанським календарем. Початок привабливий і романтичний, як різдвяна листівка. Вони їдуть на санях зимовим лісом, рипучий сніг голубіє в місячному світлі. Потім вони під'їжджають до банкетної зали, що виявляється великим бункером неподалік від передової. За люстру на стелі правлять справжні хвойні лапи зі стеариновими свічками, прикріпленими до шишок. Великий стіл у формі літери «Т», заставлений усілякими делікатесами і безліччю пляшок горілки. Офіціанти вже у повній готовності. Петефон наповнює повітря з шиплячими звуками музики. Тут безліч народу. Більшість гостей – офіцери дивізії, чимало і жінок. Деякі з них, як Бочарська, Сестри Милосердя, інші – Дружини чи подруги офіцерів в імператорській армії не забороняли відвідування родичів. Бочарська зазначає, що люди швидко п'яніють. Вона навіть підозрює, що один офіцер під кайфом напевно нанюхався кокаїну. Гості базікають, фліртують, танцюють. Настрій – це химерна суміш ейфорії та втоми. Командир дивізії, відомий своєю відчайдушною поведінкою в окопах, звідки він, незважаючи на небезпеку, частенько висував голову та ще й білою носовою хусточкою махав ворогові. У цій дивізії поміж офіцерів побутував звичай грати властівку, тобто зарядити револьвер одним патроном, крутнути барабан і потім натиснути на курок». Один офіцер на банкеті розповів їй про один недавній наступ, коли він сам пішов у бій, але жоден солдат за ним не пішов. Інший, неабияк п'яний полковник, розповідав, що він припинив водити рядових в атаки і воює чисто символічно, довіряючи тільки своїм відданим офіцерам. Отримує наказ із ставки захопити цей пагорб, а що за користь нам від цього пагорба? Вони самі не знають. В очах Бочарської все це святкування оберталося на якусь вечерю з примарами. І не тільки тому, що вона і решта згадували в цю мить тих, кого не було з ними, зниклих, загиблих. Одним з них був її кузен Володимир, але й тому, що в них самих щось померло. Я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 Рівно опівночі німці почали артобстріл. Проте святкування тривало, наче нічого й не сталося. Гості танцювали, тільки голоси їхні лунали дедалі голосніше, перекриваючи гуркіт, канонати. Коли хтось розчинив двері, щоб ковтнути свіжого повітря, пролунав крик: Пахне газом. Глибокий шар снігу, звісно, пом'якшив ефект від газових гранат, однак чоловікам і жінкам довелося натягнути на себе гумові протигази. Свято тривало, але вже за участю якихось гротескних чудовиськ, за словами Бочарської. Кілька пар намагалися продовжити танець, але зрозуміли, що протигази занадто важкі. Пити було більше не сила, неможливо було розчути слова співрозмовника, у кутку сиділи двоє в протигазах і грали в шахи. Вівторок, 16 січня 1917 року, Мішель Корде розмірковує над образом нащадків: Щось відбувається, щось змінюється в атмосфері. Зникає інтерес до війни, або, швидше, багато хто схильний до настроїв ескапізму. Романтично прикрашені оповіді про солдатів і героїзм, що сповнили всі журнали в перші роки війни, вже не модні. Вони поступаються місцем детективам, кримінальним історіям та іншому, що настільки типово для втечі від дійсності. Багато хто вочевидь і недвозначно говорить про своє неприйняття війни. І все ж офіційний тон, і як раніше задають шовіністи, націоналісти, опортуністи й газетярі. Неважко було розчути відлуння цього офіціозу в середовищі простих людей. Тривалий час забороняли сповідувати мир, навіть говорити про нього. Слово «мир» Зникло з ужитку, від нього віяло пораженством, германофільством і безхребетним угодовством. Усього лише одне слово викликало протести, прокляття або здивування і навіть породило цензуру. Схвалювали лише слово «перемога», «повна» і «остаточна». Практично у всіх воюючих країнах страждання і втрати не сприяли досягненню компромісу, а ще більше – зміцнили прагнення до перемоги. Інакше всі ці страждання і втрати марні, чи не так? І заради чого йти на компроміс, якщо ми все одно не переможні? І все ж щось відбувається, щось змінюється у слову вжитку, поки ще тільки на вулиці, між людьми. Тепер можна почути, що люди тужать за миром. Так, саме так. Кілька днів тому, коли Корде стояв на морозі та чекав на трамвай, він почув розмову між жінкою і полковим священником, який щойно побував на Сомі та в Вердені. Священник сказав їй, «Годі вже матерів, які носять траур, будемо сподіватися, що це незабаром завершиться». Нещодавно в тому самому трамваї він чув, як одна жінка з вищого класу в хутрі голосно сказала солдатові, «Якби не тисячі негідників та ідіотів, які голосували за партії війни, то ти не стерчав би на війні всі ці тридцять місяців». Багато хто з ніяковіло обернулися до них, угідливо посміхаючись, а одна жінка пролетарського вигляду, яка сиділа поруч з корде пробурмо вона абсолютно права. Не тільки відразу і втома тепер набули голосу. Зміни в настрої частково залежали і від реакції на мирні ініціативи, що минулого місяця виходили спершу від Німеччини та її канцлера Бетман-Гольвега, а потім всього за кілька днів тому від США і президента Вільсона, країни союзницької коаліції. Рішучи відхилили першу пропозицію, а другу зустріли такою кількістю заперечень, претензій і туманних вимог, що стало зрозуміло – швидкого укладання миру чекати не доводиться. Але слово знову збудилося до життя. Мир. В опублікованому листі Кайзера, адресованому канцлерові, відстоювали мирні ініціативи німців. Вільгельма, зокрема, писав – Виступити з пропозицією укласти мир означає здійснити моральний вчинок заради звільнення всіх країн, поміж яких і нейтральні від тягаря, що може розчавити нас. Того самого дня всі французькі газети відгукнулися на лист, полемізуючи і піддаючи сумніву його достовірність. Американську мирну ініціативу преса зустріла так само прохолодно, навіть презирливо. Химера, ілюзії манія величності, кордечу чув, як американського президента звинувачували в тому, що він більш німець, ніж самі німці. Як можна було робити висновки про можливості миру і проблеми війни в країнах, де єдиний доступний масам засіб інформації преса зазнавав жорстокої цензури і перебував у руках пропагандистів, провокаторів та ідеологів. Корде нітрохи трохи не втішала думка, що, можливо, нащадки зуміють зарадити в хаосі емоцій, нав'язливих ідей, міфів, напівправди, ілюзій, словесної еквілібристики, брехні та міражів, що спричинила ця війна. Звісно, він часто подумки повертався до того, що сталося, коли влітку два з половиною роки тому Зійшла ця лавина. Він ревно збирав маленькі шматочки фактів, знайдені то там, то сям, що валяються немов забуті докази на давньому місті злочину. Питання полягало лише в тому, що саме досліджувати. Йому давно відомо, що картина війни та громадської думки спотворюються пресою до невпізнання. У квітні 1915 року він занотував у своєму щоденнику. Страх перед цензурою і необхідність потурати ницим інстинктам суспільства змушують пресу вивергати лише ненависть і образи. Політики та генерали, які підстюбували 1914 року мілітаристські настрої у суспільстві, стали тепер заручниками цієї громадської ненависті, що не допускає жодної думки про мирну угоду, і навіть тактично виправдані відступи стали неможливими, оскільки вони в очах преси і простих людей відразу ж перетворювалися на символ поразки, як у випадку з Верденом. Але, можливо, щось нарешті починає змінюватися. Зрозуміло, що газети навряд чи зможуть справити за надійне джерело для майбутніх поколінь істориків. А приватні листи? Корде сумнівається. Листи з фронту дають хибне уявлення про війну. Той, хто пише листа, знає, що він буде розкритий. І отже, його основне завдання – справити враження на своїх майбутніх читачів. Тоді, можливо, фотографії – чи потрібно їх використовувати, щоб зрозуміти, як усе було насправді, наприклад, у тилу? «Ні», – вважає Корде, – «він занотовує у своєму щоденнику». Або марнославство, або сором заважають нашим ілюстрованим журналам демонструвати окремі сторони життя – Нащадкам дістануться уривчасті фотоматеріали про війну. Наприклад, фотографії не показують нам, що в будинках майже завжди темно через відключення електрики, що на вулицях також похмурі сутінки, а в овочевих крамницях горять старинові свічки, що сміттєві баки стоять на тротуарах до третьої години дня, адже бракує сміттярів. Не показують вони нами черги на три тисячі чоловік, які шикуються в бакаліні магазини за своїми пайками цукру. На наш подив фотографії відобразили величезні натовпи, що вщент заповнюють ресторани, чайні салони, театри, вар'єте і кінотеатри. Січневий день 1917 року. Паоло Монеллі вчиться уникати цікавих візитерів. Морози почали відступати, а заодно вчухли її обстріли. Звивисті стежки знову потоптані мулами. У такий час тут починають з'являтися візитери, які цікавляться знаменитою висотою, щоб потім з гордістю заявити «Я був там». Їх тут не люблять. Якщо гості нижчого чину їх ще здалеку закидають сніжками та крижинками, а потім удають, ніби нічого не сталося, коли ті розгублені, хекаючи, усі в снігу з'являються на плато. Для тих, хто вище за рангом, потрібні витонченіші прийоми. Неподалік від оборонних споруд заклали кілька вибухових зарядів. Коли телефоном їм повідомляли, що якесь ЦБ внизу починає підйом, вони влаштовували невеликий вибух. Каскад і снігу котився вниз, і австро-угорський пост на вершині прямо навпроти миттєво відповідав півдесятком снарядів. Командир батальйону зазвичай перепрошував, запевняючи, що не знає, що відбувається. Досі тут, на горі, було так спокійно, а високопоставлений візитер відразу ж починає ностальгувати за долиною та залишає гору. У цей час Володимир Літауер, як і раніше, перебуває на фронті біля Двіни, де панувало затища. Багато ночей поспіль робочий батальйон з поважних бороданів спрямовували споруджувати огородження з колючого дроту на льоду річки. І безліч разів він припиняв роботу. Щойно німці відкривали вогонь. Командир полку Жуков звернувся з промовою до батальйону. Він закликав до їхнього патріотизму. Вираз їхніх облич залишився незмінним. Вони втупилися в нього скляними очима. Жуков зрозумів, що його промова – не справила жодного враження і раптово додава, «Якщо ви знову тікатимете, я розстріляю кожного десятого, зрозуміли? Кожного десятого з вас! Я рахую перший, другий, третій, десятий, плі!» Жодна людина не ворухнулася. «Я розстріляю вас усіх, кожного!» – увідчаї закричав Жуков. І знову зустрів скляні погляди. «Кулеметом!» Гаркнув він. Але ніхто не відреагував. Люди були спокійними, ніби їм у будь-якому випадку не уникнути смерті на льоду. «Принести сюди кулемет!» – наказав Жуков. Навпроти шеренги встановили два кулемети. «Бачите ці кулемети?» – не вгамовувався Жуков. «Я розстріляю вас з них!» Обличчя залишалися незворушними. Жуков зазнав невдачі. Кулемети прибрали, і всі розійшлися. 4. 1 лютого 1917 року. Едуард Мослі бачить снігопад над Кастамону. Він пережив марш. Він дійшов до кінцевої залізничної станції рас аль Айна. Після виснажливої двомісячної подорожі з Багдада через пустелю вони потім їхали у вагонах для худоби на північний захід. Повзу промайнули Єфрат, Османія, гірський ланцюг Антитабра, Середземне море блиснуло в срібною смужкою. Юлек-Богазі, Таврські гори, Позанті, Аф'йон-Карасіхар, Ескішехір Анкара. Після Анкари знову йшли пішки на північ, продираючись крізь холодні гори, укриті хвойним лісом, прямуючи до Кастамону за 70 кілометрів від Чорного моря. Там у християнських кварталах на околиці міста спорожнілих після різанини вірмен полонені розташувалися в кількох великих будинках. Умови в цьому місці були хороші, просто чудові – якщо порівнювати з місцями, проведеними після капітуляції. З полоненими цілком стерпно поводилися. Мослі й решта навіть почали вважати, що жахи маршу були ненавмисними, пояснювалися звичайним поєднанням вульгарної байдужості та безпорадності. До того ж, в Кастамону з ними, офіцерами, поводилися значно краще. Для простих військовополонених і нижчих чинів умови, які раніше залишалися важкими. У той час, як Мослі та інші офіцери намагалися подолати тугу, кошмари і наслідки важкого переходу і різних хвороб, рядових, які вижили, відразу відправляли на важкі роботи в інші місця. Примітка. З поміж солдатів, які потрапили в полон після капітуляції Елькута, 70% померли. Ця смертність відповідала рівню найгірших нацистських і радянських трудових таборів. У Кастомону Мослі міг раз на тиждень відвідувати міські магазини і купальні. Його супроводжувала на відстані не дуже настирливо варта. Полонені мали також право відвідувати церкву, листуватися, отримувати посилки з дому. Вони грали в шахи, бридж і регбі – Іноді їм дозволяли влаштовувати довгі прогулянки навколишніми пагорбами. Планувалося навіть створити свій маленький оркестр. У Мослі знову почався напад малярії, потім йому довелося відвідати грека-дантиста полікувати зуби, зіпсовані недоїданням під час блоги. Проте він навіть погладше, він і багато інших. Намагалися дотримувати заведеного порядку, наприклад, переодягатися перед вечерею. Навіть якщо це означало просто заміну однієї подертої сорочки на іншу, таку саму подерту. Їм суворо забороняли спілкуватися з міським населенням. Іноді дозволяли напитися. З початку зими він страшенно мерз, бракувало дров, а ті, що вдавалося роздобути, виявлялися сирими, і коли він запихав їх у крихітний камін, вони більше диміли, ніж горіли. Найгірші були зневіра та одноманітність. Значну частину часу Мослі проводив у кімнаті, що ділив з іншим офіцером. Багато спав, курив, давно вже нічого не занотовував у свій щоденник». Коли цього ранку він визирає у вікно усе навколо, здається холодним і тьмяним. Сніг. Світ перевтілився. Червоно-коричневі дахи, на яких він звик споглядати, зробилося білим. І саме місто раптом зробилося барвистим, майже картинно красивим. Вулиці безлюдні. Єдина ознака життя молитовний спів, що лунає з міна вигляд раптового перетворення під впливом снігопаду, цієї чистої, божественної стихії, німої та таємничої, щось перевертає в ньому самому, наповнюючи його новою енергією, виганяючи апатію, усиляючи нові надії та оживляючи його пам'ять. Він дістає щоденник і робить у ньому перший після жовтня запис. 1 лютого 1917 року, минуло чотири місяці, коли я пишу ці рідкісні сніг, пофарбував світ у білий колір. А потім він і ще кілька британських офіцерів прямують на пагорб за пів кілометра від міста. Там вони катаються на санчатах, граються і пустують Немов школярі на зворотньому шляху починають війну, веснішки. П'ятниця 2 лютого 1917 року Ріхард Штумф знаходить надію в Вільгельмсхафені. Судячи з барометра, атмосферний тиск продовжує підніматися. Уранці після вахти їм дозволено піти на маленьку екскурсію в Марензіль. Настрій панує жвавий, процесію очолює судновий оркестр. Блискучий літ все ще вражає своєю товщиною. Штумфу подобається його краса і міць, але раптово він згадує, що незабаром літ розтане, зникне без сліду. На зворотному шляху вони маршем проходять вільгельмс-хефеном. Гель-Голанд знову ремонтують і модифікують. Цього разу демонтують скорострільні гармати калібру 8,8 см. Битва при Скагераку засвідчила, що радіус дії у них недостатній, тому гармати марні. Два роки тому за подібні висловлювання просто розстріляли б як зрадника, зазначає Штумф у своєму щоденнику. З цих гармат так і не зробили жодного пострілу. І ті, хто їх обслуговував на кшталт Ріхарда Штумфа, займалися дурницями. Він заспокоював себе тим, що гармати не знадобляться на суші. Штумфу здається, що планують щось серйозне. Він знову повірив у майбутнє. Весь світ... Затамував подих, дивлячись, як Німеччина готується завдати останнього нищівного удару. Повернувшись на корабель, вони обідують, після чого з'являється вахтовий офіцер з папером. У нього чудові новини. Слухайте, хлопці, телеграма з Берліна. Від сьогодні ми починаємо необмежену підводну війну. Усі надзвичайно зраділись цього повідомлення, тільки й говорили на борту, що про цю новину. Більшість начебто приставала на те, що поставити Велику Британію на коліна тільки питання часу. Це смертельний вирок Англії. Таким став німецький варіант війни до переможного кінця, утілений в дії, про що давно попереджали французькі політики. Штумф, поміж тих, хто сумнівається, проте він готовий дати на це термін у чотири місяці. Потім положення роз'ясниться. До того ж, він вважає, що саме так слід реагувати на британську голодну блокаду, що призвела до голодної та тяжкої бруквіної зими у Німеччині. Тільки цим вони і харчувалися бруквою різних видів, приготовленою у різні способи. Варіанти настільки ж різноманітні, наскільки одноманітний головний інгредієнт. Пудинг із брукви, фрикадельки з брукви, пюре з брукви, джем із брукви, суп із брукви, салат із брукви. Дехто називали брукву прузьким ананасом. У страви з брукви часто додавали трохи згірклого жиру, запах нейтралізувався тим, що її варили з яблуками і цибулею. Нестача жирів призводила до спалаху кишкових захворювань, а від одноманітної їжі багато хто просто пухли. У Німеччині люди втрачали у середньому 20% ваги, а багато матросів на кораблі добряче схуднули. Сам він утратив всього лише 5 кіло, адже йому надходили продуктові посилки від батьків із Баварії. Необмежена підводна війна. Чому б ні? Нехай ці англійці спробують власну пігулку. Сподіваюся, вони зазнають такого ж нестерпного голоду, як наш народ у Саксонії або Вестфалії. П'ятниця, 9 лютого 1917 року. Коли вакінг лагодить автомобіль у Салоніках. Різкий, кусючий, лютневий вітер. У повітрі пахне снігом. Ще одна зима в Салоніках. Ще одна зима у цьому перенаселеному, надукріпленому військовому таборі міста з його армією, яка б'є байдики. На вулицях можна побачити балмаскарад військової форми. Сіро-блакитна французька, хакі англійська, коричнево сербська, коричнево-зелена російська, сіро-зелена італійська. Картину багатомовності довершували колоніальні війська з Індії, Індокитаю та Північної Африки. Восени робили спроби відтіснити на півночі Болгар, але лінія фронту залишалася незмінною. Тепер знову затища. Погода, як зазвичай, мінлива, то тепла і сонячна, то холодна і вітряна. Два дні сніжило, але мороза не пом'якшало. Олива Кінг мерзне, лежачи під своєю санітарною машиною. Кінг, власно кажучи, сподівалася провести ранок у портових лазнях, але машина вимагала до себе уваги. Довелося її ремонтувати. Ось Олива лежить, у промерзлому гаражі та розгвинчує коробку передач. Посинілі від холоду пальці не слухаються. Ззовні задуває вітер. Олива Кінг служить тепер у сербській армії. Вона і дві її машини. На додачу до старенької Елли вона купила ще одну санітарну машину. Більш легку і швидку марки Форд. Саме її вона зараз і ремонтує. Серби позбулися майже всього свого транспорту під час відступу, тому справу неї чимало, більше жодних обходів від ліхтаря до ліхтаря, жодних мішків з ганчір'ям. Натомість її посилають у тривалі важкі поїздки вузькими, небезпечними гірськими дорогами, що в Західній Європі навряд чи назвали б дорогами, радше стежкою, глинистою колією. Саме дороги були найгіршими. За плюсової температури вони негайно перетворювалися на непролазне місиво. Якщо стовпчик термометра опускався нижче нуля, на неї очікував каток. Кінг наблизилася до війни, і війна наблизилася до неї. Місіс Харлі, та сама, з якою вона працювала разом, вони колись полювали за колекційними меблями у Франції яка у віці, коли б багато літніх дам воліли сидіти вдома і в'язати шкарпетки, зазнавала труднощів непосильних для жінок, удвічі молодших за неї, померла місяць тому. Її вбило гранатною картечю, випущеною ворожою артилерією, болгарською, австрійською, коли вона працювала з біженцями в монастирі. Зі своїх поїздок, на Північний фронт Кінг привезла не тільки два болгарських рюкзаки трофеїв, гільзи від патронів, осколки снарядів, але й спогади про поле битви засіяне трупами. Уперше в житті вона побачила ненависного ворога в образі болгарських військовополонених. А крім того, вона закохалася. Нічого дивного. Було щось таке в настрої, в ситуації – у вимушеній невизначеності життя, що давало змогу знехтувати звичайними правилами й умовностями. Ця закоханість означала для неї більше, ніж усе інше. Більше, ніж війна. Та перетворилася на тло, на другорядний фактор, на монотонні будні, часом абсурдні або дикі, часом небезпечні та відразливі, найчастіше дратівливі. Ось, наприклад, щойно розмріявся про гарячу лазню, але невдача дає збій, ніжне гальмо, і ти нікуди не потрапляєш. Об'єктом її почутті вистава чарівливий сербський офіцер зв'язку, капітан Мілан Іовічіч, якого всі звали Іові, веселий, доброзичливий і непередбачуваний. Вони з нею виявилися однолітками. Вони покохали одне одного, зустрічаючись за обідом і на вечірках, де знову і знову з надтріснутої платівки лунала мелодія Ла-Палома. Усі біди були спільними. Коли вона у вересні минулого року зазнала нападу малярії, він відвідував її не рідше двох разів на день і часто просиджував у неї годинами. Кохання виявилося взаємним. Вони Зустрічалися потайки, але все одно про них пліткували. Її це дратувало. Це зовсім не інтрижка. Цього у неї було більше, ніж достатньо в минулому. Тут усе значно серйозніше. Кінг розуміла, що за ці роки в ній відбулися зміни. Її це лякало. Можливо, її більше лякала реакція з боку інших. У листі до батька після вступу в сербську армію вона, зокрема, Писала таке, «Благослови тебе, Бог, любий тату, я так тебе люблю, ти навіть собі не уявляєш. Я все запитую себе, якої ти думки щодо того, як я змінилася? Знаю, що війна зробила мене досить егоїстичною, що я тепер стала значно самостійнішою, ніж раніше». Про свою закоханість вона не пише ані слова. Іові вона називає просто приятелем, що було досить сміливо, особливо порівняно з передвоєнними засадами. Але мало хто тепер дбав про пристойні форми спілкування між неодруженими чоловіками і незаміжніми жінками. Не тут, не зараз. До обіду Олива Кінг перериває роботу в промерзлому гаражі, йде снігом до маленької квартирки – яку вона ділить з двома іншими жінками-шоферами. Ледь увійшовши до будинку, вона одразу ж запалює газову лампу, єдине джерело тепла в кімнаті, що в цю пору року постійно горить, поки вони вдома. Її турбують ціни на газ, вони невпинно ростуть. Глечик коштує 19 франків, і його вистачає на кілька днів. Якщо Америка вступить у війну... Нам дозволять купувати газ за зниженою ціною. Кінг вирішує залишитися вдома. Вона зробила все, що належить сьогодні. Нехай інший механік завершить роботу. Вона мріє про смачні тасманські яблука, розмірковує, чи завершився їх сезон в Австралії, і чи надійшли їй батько посилку з яблучками. Людневий день 1917 року. Флоренс Фармборо розмірковує про зиму в Тростяниці. Зима видалася кепською. У грудні вона отримала звістку про те, що її батько помер у віці 84 років, а минулого місяця помер голова російської родини, у якій вона жила, Відомий хірург-кардіолог. На фронті знову затища. На цій ділянці Східного фронту всі більш-менш значні військові операції загрузили в снігу і мінусових температурах. Тому до шпиталю до Флоренс пацієнти надходили рідко. В один день приймали двох поранених, в іншій – двох хворих. Загалом робити було нічого. Як завжди, перебої з продовольством почастішали в зимові місяці, проте цього року становище ставало дедалі гіршим. У Москві і Петрограді спалахували хлібні бунти, усе більш відчувалося втома від війни, невдоволення накопичувалося і тепер виражалося цілком відверто, поширювалися чутки про заворушення, саботажі та страйки. До 1914 року багато асів економіки стверджували, що ймовірна війна буде короткою, а якщо вона затягнеться, то це призведе до економічної катастрофи. Урешті-решт вони виявилися праві. У всіх країнах, які воювали, практично закінчилися живі гроші. Деякий час війна фінансувалася або за допомогою кредитів, або за допомогою друкарського верстата. Причиною продовольчої кризи в Росії стали не тільки морози і перебої в постачанні, але й інфляція. А крім того, радість від численних літніх перемог на фронті поступилася місцю розчаруванню, коли стало зрозуміло, що нескінченні жертви так і не сприяли вирішальній зміні подій. Загальне Неприйняття війни обернулося різкою критикою верховного командування і навіть царя. Особливо активно поширювалися чутки про те, що відбулося чи, можливо, зараз відбувається при дворі. Убивство сумнозвісного старця Распутіна півтора місяці тому, здавалося, тільки підтвердило той факт, що російське суспільство розкладається від низів і до самих верхів, Багато подій майже не торкнулися Флоренс, яка тужила через подвійну втрату батька і голови сім'ї, яка прихистила її, якого вона також уважала рідним. Утім їй було щиро шкода царя, якого в кращому випадку описували як добромисного, але нездатного на рішучі дії. Так, важка зима, коли до загальної бездіяльності додається загальне хвилювання, то зрештою виникають нервозність, дратівливість, вічні сутички між персоналом госпіталю. Флоренс Фармборо сама відчуває роздратування. Таке враження ми всі чекаємо, що станеться. Так більше не може тривати. Постає багато запитань, на які ніхто не може дати відповіді. Чи триватиме війна? Чи укладуть Німеччина та Росія сепаратний мир? Що в такому випадку робитимуть союзники? Зима сумовита і гнітюча, занотовує вона у своєму щоденнику. Лід і холоднеча зробили все, щоб притупити наші думки і паралізувати наші сили. Неділя 25 лютого 1917 року. Бабуся Ельфріде Кур не притомніє перед торговцем кониною в Шнайдемюлі. На цій самій вулиці, де живе Ельфріда, торгують кониною. Торговця звати пан Йор. Він єврей. Ельфрида знає, що є люди, які погано ставляться до євреїв, але вона до них не належить. Одного разу вона навіть побилася з хлопчиком через те, що він назвав одну її подругу єврейською свинею. Довкола живуть багато євреїв і поляків, але в очах Ельфриди всі вони німці, нехай і різні. Сьогодні бабусі Ельфриди стало погано, вона Знепритомніла просто на вулиці на морозі Перед м'ясною крамницею пана Йора Перехожі внесли її всередину Поклали на диван у вітальні І вона потроху отямилася Але вона відчувала таку слабкість Що пан Йор був змушений відвести її додому У своєму возі Ельфріда з братом злякалися побачивши, як їх бабусю заносять у будинок і укладають на ліжко, яке в неї бліде і застигле обличчя. На щастя, до них у цей час зайшла одна з сусідок і приготувала горнятко кави для бабусі. Так, справжньої-то кави майже не залишилося. Суцільні замінники на кшталт обсмаженого зерна Натомість сусідка поклала в чашку цукор, а не той штучний підсолоджувач, до якого вони вже звикли. Бабуся Ельфріди випила кави і за деякий час почувалася бадьоріше. Тепер я зігрілася, діти. Чому вона знепритомніла? Надто багато працювала, як і багато інших, чи тому, що, як і всі, мало їла. Ельфріду не полишало занепокоєння. Щоб виконати завдання з фізики, вона перебралася у спальню, вирішивши спостерігати за бабусею. Думки її були зайняті зовсім не школою. Близько тижня тому вони з подружкою ходили кататися на ковзанах на затоплений луг біля річки. Там було багато людей. Усі каталися по колу під музику скрипучого патефона. І там вона знову натрапила на Вернера Вальдекера – Юного лейтенанта, якого вперше зустріла на сходах у старшої сестри свого однокласника, і з яким потім заговорила, випадково побачивши його на вулиці. Та зустріч завершилася тим, що він поцілував її руку і висловив сподівання, що вони побачаться знову. Так і сталося п'ять днів тому, на тому замерзлому лузі. Потім, уже ближче до вечора, він повів її в кондитерську Флігнера. Там не було еклерів, але вони пили Глінтвейн та їли кренделики. Вона була щаслива. Потім лейтенант Вельдекер провів її додому і спробував поцілувати на сходах у передпокої. Вона вислизнула і зникла в будинку. Потім вона шкодувала про це. На карті військових дій, що висіла в класі, мало що змінювалося. В Африці та Азії ось уже багато тижнів не відбувалося нічого примітного. На жаль, учора капітулювали 289 чоловік у Лікуйю у Німецькій, Східній Африці, і британці захопили кілька турецьких окопів на північний захід від Елькута у Месопотамії. І це все. В Італії та на Балканах також усе тихо. На Західному фронті нічого нового. Так, окремі рейди. І лише завдяки подіям на Східному фронті газети публікують не лише окремі замітки, але й більш докладні зведення. Військові дії тут ось уже кілька місяців зосереджені в одному єдиному місці – в Румунії. Ця частина карти – Рясніє маленькими чорно-біло-червоними прапорцями. Незабаром буде здобуто значну перемогу. Востаннє переможним стало 6 грудня. Того дня захопили Бухарест і дітей звільнили від школи. Ельфріда використала несподівано оголошені канікули, щоб піти на прогулянку». Субота, 17 березня 1917 року. Володимир Літауер у тихомирі бунтівників у Режиці. Дме поривчистий вітер, лютує мороз, усюди глибокі замети. Вони йшли маршем усю ніч безперервно. Дев'ять місяців вони просиділи в окопах на війні, дев'ять місяців минуло без подій, і великих боїв, дев'ять місяців монотонного очікування і туги. Літо змінила осінь, осінь змінила зима, незабаром настане весна. У глибині душі літауєра, розвісно ж, розумів, що рано чи пізно вони отримують наказ про виступ. Але хто б міг подумати, що це відбуватиметься таким чином? Причому наказ зовсім не про те, щоб гідно відбити несподівану атаку німців. Ні, минулого четверга увечері полк виступив у режицю, щоб придушити заколот у міському гарнізоні. Разом з цим несподіваним наказом до них дійшли і неясні чутки про заворушення в Санкт-Петербурзі. Вони дісталися режиці, коли слабкі промені березневого сонця Освітили горизонт. Літауір разом з іншими промерзли наскрізь. Їх форма в суціль була вкрита снігом та іншим. У місті ми зустріли групу солдатів з червоними стрічками. П'яні й веселі вони забули віддати честь. Командир, отримавши свого коня, звернув їхню увагу на недбалість. «Хіба ви не знаєте, що відбувається в Росії?» Запитав один із солдатів і бадьоро додав, «Ми тепер усі рівні?» Тоді командир наказав узяти цих солдатів у стремена, тобто в кільце коней. Це означало щось на кшталт арешту на місці. Ми продовжили шлях до центра міста. Назустріч тряплялося дедалі більше таких груп. Дедалі більше солдатів з червоними бантами ми брали в стремена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 Наші гусари, змерзлі, голодні та злі підганяли їх з тусанами, і тепер уже багато бранців благали пощади. Ситуація залишалася незрозумілою. Було вислано дозор. У великій будівлі на міській площі засідала рада солдатських і рубітничих депутатів. Що це таке, ніхто, напевне, не знав. Командир ескадрону зголосився піти туди – добровольцем у розвідку. За кілька хвилин з будівлі почали виходити люди, скуйовджені солдати і перелякані цивільні особи, яких поганяв єдиний офіцер, шмагаючи їх своїм стеком. Протягом майже чотирьох годин ми заарештували 300 чоловік. Ми зайняли два вокзали, пошту, будівлі місцевої влади і почали патрулювати місто. Близько одинадцятої години дня в Режиці запанував порядок, і Літауер навіть зміг сходити до кав'ярні та поснідати. До нього загрозливо наблизилися двоє озброєних солдатів, але він одразу змусив їх утекти. Незабаром тут з'явилися й інші офіцери полку. Настрій у всіх був спокійний і впевнений, адже вже не залишалося приводу для занепокоєння. Час наближався до 12-ї, коли до кав'ярні зайшов юний рознощик газет. Привернули увагу жирні чорні заголовки «Революція, цар зрікся престолу». Неділя, 18 березня 1917 року. Андрій Лобанов-Ростовський – намагається потрапити до готелю «Асторія» в Петрограді. Просто пливи за течією. Друга година ночі. нестерпний холод. Лобанов Ростовський залишає свого денщика Антона стерегти багаж, а сам прямує до готелю. Біля вокзалу, як не дивно, немає ані таксі, ані візників, йому доводиться йти пішки. Щось не так. На темних вулицях він натикається на збройний патруль, на нього дивляться з підозрою. Він проходить повз згорілу поліцейську дільницю. На фешенебельній торговій морській вулиці він помічає сліди заворушень. Вітрини розбито, крамниці розграбовано, у стінах будинків кульові отвори. Звісно ж, Лубанов Ростовський знав про заворушення – що почалися 8 березня, коли на вулиці вийшли жінки, протестуючи проти нестачі хліба. На вокзалі в Києві він теж спостерігав хвилювання. Там натовп увірвався до їдальні для пасажирів першого класу з шумом і гуркотом зірвав зі стіни портрет царя. Це трапилося через три дні після зречення Миколи II. Про це Лубанов Ростовський дізнався ще минулого четверга, залишаючи госпіталь. До нього підійшов офіцер і повідомив сенсаційну новину, причому тихо, французькою. Лобанов Ростовський реагує на почути з оптимізмом і в своєму щоденнику занотовує. «Новий імператор або більш енергійний і розумний регент, і перемога нам забезпечена. Можливо, це марна надія». Після Нового року Лобанов Ростовський захворів на малярію. 15 березня, у день зречення царя, він виписався з лікарні. З'явившись у полк, дізнався, що його направляють в запасний ескадрон у Петроград. Звістка просто вразила його. Усім було відомо, війська посилають туди для того, щоб стріляти на вулицях міста в демонстрантів і страйкарів. Лікар спробував заспокоїти його і запитав, чи не прагне він накласти на себе руки. Лобанов Ростовський поділився з ним своїми сумнівами. Тільки ідіотизм уряду спровокував цю революцію. Народ тут ні до чого. Та все ж мене посилають до Петрограда, щоб стріляти в народ. Лікар утішив його і дав несподівану пораду. Просто пливіть за течією, а там усе владнається. Отже, Лубанов Ростовський приїхав до готелю «Асторія», де оселилися його дядько з тіткою. Тут теж були помітні сліди заворушень справжніх вуличних боїв. Стіни зрешечені кулями, великі скляні вікна внизу розбито, їх забили дошками. Вестибюль, занурений у темряву, у бертові двері замкнено. Ніхто не з'явився, коли він постукав. Дивно. Він обійшов будівлю готелю і постукав у бічні двері, але його негайно оточили з усіх боків озброєні, агресивно налаштовані матроси. Вони приставили гвинтівки до його груди і запитали «Де паспорт? Чому ви носите револьвер?» Молодий поручик, який нагодився, переконав матросів – відпустити Лобанова Ростовського. «Товариші, дайте йому пройти! Він щойно прибув і не знає, що відбулася революція!» Опинившись на вулиці, Лобанов Ростовський повернувся на вокзал, щоб випити чаю і дочекатися світанку. Близько восьмої години ранку він зробив нову спробу. У лунали фабричні гудки – з сірого ранкового неба падаво сніг. Стало тепліше, і на вулицях було сльотаво. Якби не сліди від боїв, усе виглядало б майже як завжди. Люди йшли, як зазвичай, на роботу. Тільки одне здавалося новим, незвичним. На будинках, на людях усюди виднілися червоні плями. Перехожі обов'язково мали щонебудь червоного кольору, можливо, бант або паперову квітку або простий шматочок тканини засунутий в петлицю. Автомобілі, елегантні екіпажі їхали прикрашені червоним. Цей колір палах котів на фасадах будинків, на вікнах, у слабкому ранковому світлі величезні шматки тканини здавалися майже чорними. Цього разу Лобанова-Ростовського впустили до готелю. Вестибюль мав жилюгідний вигляд. Усюди валялися бити скло і меблі. На товстих червоних килимах на підлозі застигали калюжі. Людський потік прямував усередину і назад. У кутку навколо столу юрмилася купка людей. Там записували до якогось об'єднання для радикальних офіцерів. Опалення не працювало. У готелі та сама температура, що й зовні. Він так і не знайшов своїх родичів. Усе розвалювалося на очах, ніхто нічого не знав. Тоді він і не підозрював, що найкривавіші зіткнення в ході цієї революції відбулися саме біля розкішного готелю «Асторія» і всередині нього. Тут мешкало багато високопоставлених офіцерів зі своїми сім'ями, і хтось із них вистрілив у демонстрантів, які проходили поз. Ті відповіли кулеметним вогнем, після чого озброєні люди ввірвалися до вестибюлю, де виник бій просто посеред дзеркальних стін і кришталевих люстр. Багатьох офіцерів застрелили або закололи багнетами. Винний погріб готелю розграбували Нічого дивного, що в ці дні в Петрограді щире обурення і протест перетворилися на вандалізм та відверту кримінальщину. Лобанов Ростовський знову вийшов на сльотаві вулиці Петрограда. До самого вечора йому так і не вдалося ані про що дізнатися. Звісно, він знайшов своїх «дядька і тітку». Під час заворушень вони переїхали з Асторії до іншого місця, де також точилися жорстокі бої до Адміралтейства. Що стосується того з'єднання, до якого він мав прибути, запасний ескадрон гвардійського полку, то він чув найсуперечливіші відомості про нього. Ескадрон відмовився брати участь у революції, тому був виключений зі списків. Він виявився одним з перших, хто пристав на бік революціонерів, і солдати повбивали своїх офіцерів, усі офіцери живі, і так далі. Проте він вирішує, побоюючись, викликати наступного ранку таксі й поїхати до казарми, щоб повідомити про своє прибуття на службу. Просто пливи за те а там усе владнається. Середа, 21 березня 1917 року. Павел фон Геріх бачить, що революція дісталася фронту під Вільно. Посеред ночі його збудив ад'ютант і повідомив йому, що полк охоплений революційними настроями. Що проводиться агітація, що командири двох сусідніх полків уже заарештовані своїми солдатами? Тепер солдати хочуть зустрітися з фон Герріхом. Менше тижня він командував третім гренадерським Перновським полком, який знаходився в резерві на фронті під вільно. Як довго йому ще командувати? Драматичні події останнього тижня не стали несподіваними. До призначення на цю посаду фон Геріх навчав новобранців у Петрограді, тому він знав про заворушення та хвилювання, що охопили місто. Він поїхав звідти 7 березня. У повітрі пахло заколотом, якщо не революцією. Як завжди він був різкий і категоричний, висловлювався рішуче. «Тут потрібний полк, кілька гармат і бравий вояка», щоб задушити все це в зародку. Він ненавидить революцію і зневажає революціонерів. Інформація, що надходить із Петрограда і Москви, суперечлива, ненадійна й уривчаста. Запізніла на кілька днів стара новина про зречення царя, спричинила у цього самовпевненого захисника існуючого порядку сум'яття і вагання. Минуло ще трохи часу, і в спальні фон Геріха з'явилася депутація, яку становили підпрапорщик, двоє унтерофіцерів і шестеро солдатів. Фон Геріх, як завжди, ретельно приховував своє занепокоєння і пошибки, сказав відвідувачам, щоб вони зняли кашкети. Після переговорів він пообіцяв зустрітися з усім полком завтра, о дев'ятій годині, а потім побажав їм на добраніч. Після того, як вони пішли, він випив порошок від головного болю і загасив світло. Рівно о дев'ятій годині ранку полк уже чекав на нього, вишукувавшись чотирикутником. Фон Геріх виголосив промову про загрозу у батьківщині, про боротьбу з ворогом, про те, що всі вони тепер вільні громадяни, і про те, що це означає. Солдати, звісно, не розуміли, що всі ці промови просто опортуністичний вчинок фон Геріха. Навпаки, вони вважали, що перед ними людина, яка підтримує революцію. Їхні сумніви остаточно зникли, коли фон Геріх закликав їх обрати подвоє представників від кожної роти, щоб допомогти навести порядок і проконтролювати розподіл продовольства. Йому вже було відомо, що в Петербурзі створено щось на кшталт Ради робітничих і солдатських депутатів, як уряд номер 2 і що ця рада ухвалила постанову про передавання влади у військах виборним солдатським комітетам. Таким чином він передбачав це розпорядження. Солдати прокричали йому «Ура!». Отже, загроза кризи минула. Питання лише в тому, що коштуватиме цей трюк йому самому. У власних очах він виглядав героєм і поводився на полі бою дійсно як герой. Він часто не вагаючись використовував ситуацію або власне становище заради того, щоб досягти надійності та спокою. Водночас внутрішнє напруження не полишало його, конфлікт між сміливцем, яким він був або сподівався бути, і буягузом, який також виявляв себе час від часу. Незважаючи на всі пози і пихаті фрази, можливо, тепер він злякався. Так минув залишок дня. Бігани на зустрічі, телефонні бесіди і переговори, представники солдатів хотіли знати, який уряд визнає фон Геріг, отримали досить ухильну відповідь, адже мені невідомо, яких поглядів вони дотримують. Він додав, що уряд тепер один. І ця незрозуміла відповідь спричинила нові крики «Ура!». Він зустрівся з начальником дивізії, який був шокований з пліт, і почав заїкатися, дізнавшись, що фон Геріх дозволив створити у своєму полку солдатські комітети. У штабі відбулася зустріч, на якій відповідали на запитання, що стосується скасування віддання честі та інших змін, схвалених військовим міністерством. Він зустрівся з іншими командирами полків, яких солдати відпустили тільки після того, як перерізали телефонні дроти. Надійшли інструкції від командира корпусу: негайно доповідати про всі зміни в настрої солдатів. Не забувайте закликати на допомогу священників, бо вони значно впливають на людей. Уникайте будь-яких несправедливостей під час оформлення, звільнень, покарання, розподілу продовольства і спорядження. Розмовляйте спокійно, не суворо. Піклуйтеся про відпочинок солдатів, про їхні розваги і релігійні потреби. Якщо трапляються ексцеси, вживайте всіх заходів щодо захисту телефонного зв'язку і складів зброї. Субота, 24 березня 1917 року. Андрій Лобанов Ростовський, обраний солдатським комітетом на офіцерську посаду. Усюди ознаки розладу. Солдати недбало одягнені, не віддають честь, втратили будь-яку повагу. Він фактично виявився бранцем у казармах, сидів і чекав на рішення батальйонної ради. Чи схвалять вони його кандидатуру? Сьогодні рішення ухвалено. Так, йому дозволено бути їх офіцером. Але це не означає, що він зберігає попереднє положення. Офіцери – начебто конституційні монархи, які мають формальну відповідальність, але не мають реальної влади. Але Лобанов Ростовський усе одно зітхнув полегшено. Якби його кандидатуру не схвалили, то його, напевно, заарештували б. Або зробили б щось іще гірше. Він пише. Вийшло так, що начебто вирішальний голос віддав за мене сержант, який знаходився під моїм командуванням і розповів комітетові про те, що сталося під режицею 1916 року коли я під особисту відповідальність усупереч наказок командира полку дозволив своїм людям узяти відпустку і поїхати додому. Відразу ж після цього до мене завітали двоє членів комітету і повідомили про ухвалене рішення, а також дуже ввічливо запитали, чи не зроблю я їм честь і не залишуся в батальйоні. З того самого вечора ми дізналися про п'ятьох офіцерів з московського полку, яких тільки вчора обрали свої солдати, а вночі вбили. Понеділок, 26 березня 1917 року. Рафаель де Ногалес бере участь у першій битві під Газою. Майже дві доби Рафаель Деногалес не спав, і тепер почувається погано. Він перейшов лінію фронту на чолі патруля, який отримав наказ знайти і підірвати трубу-провід з питною водою, прокладений британцями від Суецького каналу через Синай і аж до фронту перед старим прибережним містом Газою. Тридцять шість годин вони пересувалися пустелею, Пройшли кілометрів 150-160. Завдання не виконали, вони не знайшли водопроводу. Коли він зрештою до вечора дістався табору, то мріяв тільки про одне – лягти і поспати. Але в таборі неспокійно. Надійшли відомості, що потужне британське угруповання перетинає велике ваді – що знаходиться просто перед оборонними кордонами біля гази, і тепер усім з'єднанням наказано підготуватися до бою. Ця звістка збадьорила Деногелеса, ймовірну в тому, яку я відчував, немов вітром здуло. Змінивши коня, він одразу ж вирушив в дорогу, готовий до нових звершень. Спершу він отримує наказ відвезти в безпечне місце Великий обоз з безлічю верблюдів, в'ючних коней і возів, на місці вони залишають лише білі намети, щоб за можливості замаскувати перегрупування. Потім він повертається до залишків турецької кавалерії, яка прикриває важливий пункт на Великому Ваді, саме там, де супротивник, напевно, атакує лівий фланг османських укріплень. Це всім зрозуміло. Якщо ворог тут прорветься, він опиниться у них в тилу і загрожуватиме османській ставці в Тель-Ель-Шарія. Масштабний британський наступ – ще один доказ, що військова ситуація на Близькому Сході почала змінюватися. Після того, як минулого літа зазнала невдачі друга спроба османської армії відрізати Суецький канал, британці перейшли в контрнаступ. Гіркий досвід – змусив їх ретельно підготуватися до спроби номер два. Зовнішня і найефективніша лінія оборони Палестини – пустеля, була прорвана, коли там побудували вузькоколійну залізницю і до того ж значних розмірів водопровід для питної води, що так і не знайшов Деногалес, а тим паче не підірвав його. Ніч була холодною і туманною. На світанку в околицях Гази було чутно важку артилерію. Поступово до її гуркоту додалися кулеметний тріск і виляски гвинтівок. Наступ почався. Надійшло перше донесення: кількома кинутими мостами британці з несподіваною швидкістю переправилися через Ваді. Броньовики, а за ними піхота почали пробиватися в Газу. Водночас із цим Кавалерія розташувалася навколо міста і тепер загрожує відрізати його ззаду. Німецький офіцер, з яким говорив Деногалес, був налаштований песимістично. Положення міста безнадійне. Можливо, воно вже здалося. Коли розвидніло, вони змогли розгледіти вдалині дим від вибухів і пожеж, що клубочився навколо гази. Пулки Османської кавалерії, як і раніше, Чекають на британський наступ, але нічого не відбувається. Тоді вони отримують наказ сідлати коней і рухатися вздовж ваді у напрямку до гази. Дену Галесу доручають відвести вантаж з боєприпасами в безпечне місце, але він ігнорує це доручення. Прагне знайти з'єднання, що заблукало. Потім він несамовито рветься за ним у бій. Усі разом вони наступають на газу і на британські війська, які оточили місто. Сам Диногалес каже, що, незважаючи на втому, він на рівні з усіма іншими відчував приплив ентузіазму і нервічного екстазу, які змішувалися рватися вперед навіть самих неповоротких під снарядів і сухий тріск картечних гранат, що вибухали у них над головами. У небі над ними з'являються британські бойові літаки. Вони скидають бомби. Незабаром перед очами постане дивовижна панорама. Поле бою під газою на 30 кілометрів навколо затягнуте щільним димом, з-під якого спалахують червоні язики полум'я і гремлять вибухи. Тільки значно пізніше Доногалес згадує про невиконане доручення – він залишає поле бою і разом зі своїм денщиком скаче назад на пошуки колони з боєприпасами. Їхні коні змилені від утоми. Вони знаходять конвой якраз у той момент, коли його помилково починає обстрілювати із неабиякою швидкістю і точністю одна з тих німецьких батарей, які перебували в Палестині, щоб надавати допомогу османській армії. Зазнавши значних втрат, Зокрема, тяглової сили колонна була врятована від подальшого артобстрілу німецьким пілотом, який помітив помилку і зумів подати батареї сигнал про припинення вогню. У сутінках Деногалес веде колонну далі до ставки в Тель-Ель-Шарію. Там він зустрічає німецького полковника фон Кресенштейна, який командує військами на фронті під газою. Німець нервує і повністю поглинений тим, що надсилає усім телеграми. Він упевнений, що бій програно, і навіть Деногалес піддався його настрою за великою єметушня. Тому він був вельми здивований, коли вже хотів осідлати коня, щоб повернутися на поле бою, і тут почув, що британці з якихось незрозумілих причин почали відступати. Битва завершилася. Обидві сторони вважали себе переможеними, але британці просто виявилися оперативнішими під час відступу. Того самого вечора Деногалис в'їхав в, в освітлене місячним світлом розгромлене місто Газа. Усюди панувала мертва тиша. Просто посеред вулиць між обвуглених кроков розбитих возів, Штабелями лежали сотні людських тіл, згорілі та розтерзані останки людей і тварин. А на почорнілих стінах будинків, що ось-ось мали обвалитися, проступили великі пурпурові плями, схожі на червоні гвоздики. Гвоздики з крові, що вказували місце, де схилив голову який-небудь поранений, помираючи перш ніж віддати Душу. Коли останні червоні і золоті смужки заходу згасли в чорній глибині неба, залунали жалібні вигуки з мінаретів, що сповіщали вірним прихильникам пророка, що ангел смерті простягнув свої крила над пустелею, де тисячі християнських солдат заснули славним вічним сном під зоряним небом Палестини». Він повертається в табір. Кінь під ним ледве не падає від втоми, де Ногалес загортається у ковдру і лягає, прихиливши голову, до боку коня. І вмить засинає. Неділя. 1 квітня 1917 року. Софія Бочарська відвідує Думу в Петрограді. Опинившись у великій залі, Бочарська помічає, як багато тут змінилося. Саме в цій чудовій Екатерининській залі Таврійського палацу відбувалася церемонія проводів її шпиталю, і медики, сповнені завзяття, рішучості та надії, вирушили 1914 року на фронт. Тоді вона стояла поруч з іншими, поміж мармурових колон, під масивними кришталевими люстрами. Їх благословляв митрополит, хтось із політиків бажав їм успіхів, а церковний хор заповнював простір своїм приглушеним співом. Тепер вона ледь упізнала цю саму залу. Прекрасні колони були обвішані плакатами з грубо намальованими гаслами – Паркетна підлога вся подряпана і завалена старими газетами. Усюди лежали недопалки та лушпиння від насіння. Це було огидне видовище. Солдати юрмилися грубками, блукали навколо або їли, сидячи на підлозі. Цивільні особи наполегливо втовкмачували їм, що німці, їхні кращі друзі, що кровопролиття час припинити... Неподалік від мене стояли шестеро солдатів. Я чула, як цивільний переконував їх у необхідності скласти зброю, бо війна це вигідна лише поміщикам і капіталістам. Солдати з грайками входять до палацу, блукають коридорами, піднімаються сходами, над ними майорять прапори. У сусідній залі чутно звуки військового оркестру. Революції щонайбільше місяць, невдачі, розчарування, корупція, нестачі, злидні, брак, продовольства і поступове, але безповоротне зневірення в старій владі зробили свою справу. До влади став тимчасовий уряд, до того, що залишилося від неї. Обстановка нервозна, і все ж є надія на оновлення духовне, демократичне, енергійне. Багато з тих, хто схвалювали падіння царського режиму, налаштовані продовжувати війну. Софія Бочарська вважала продовження війни очевидним. Вона тому і приїхала в Петроград, що хотіла попередити думу про наказ, отриманий її з'єднанням, що був сприйнятий як державна зрада. Наказ, виданий Петроградською Радою робітничих і солдатських депутатів, передбачав, що Особовий склад усіх військових з'єднань повинен обрати комітети, що ці комітети контролюватимуть усі запаси зброї. Хто відповідає за подібні накази? Можливо, німці? Звісно, з новою силою поширилися і антисемітські настрої. Чи не єврей який-небудь стоїть за цим? Бочарську відправили до Петрограда, оскільки вона була помічена в зв'язках з ліберальною партією кадетів. Після блукань багатолюдними коридорами вона нарешті знайшла депутата, який погодився вислухати її. Дізнавшись, звідки вона приїхала, він дуже пожвавішав. Які настрої поміж солдатів? Він дістав ручку і блокнот, готуючись записувати. Цієї самої миті Бочарська знітилася. Якщо він задовольняється випадковою розмовою з юною медсестрою, щоб дізнатися про становище на фронті, тоді все марно. Депутат зміг підтвердити, що наказ дійсно справжній. Петроградська рада робітничих і солдатських депутатів засідає тут таки у палаці. Ще він додав, що всі знають про їхні накази, але одразу ж змовницьки додав, що незабаром їх самих викинуть звідси. Бочарська повернулася до галасливої Єкатерининської зали, її раптово охопив сумнів, а чи здатні кадети займати принципову позицію. Вона презирливо оглядала солдат, які оточували її. Вони здавалися їй неосвіченими, грубими, такими легко маніпулювати. На трибуні один оратор поступився місцем іншому. Вона спершу послухала голову Ради робітничих і солдатських депутатів меншовика Чхеїдзе, низкорослого чоловіка з довгими руками. Хтось вигукнув, що той схожий на мавпу. У Чхеїдзе був гучний, пронизливий голос. Він говорив з грузинським акцентом і вмів привернути увагу публіки. "Товариші", закликав він. «Встроміть, багнети, в землю!» «Ваші офіцери достатньо довго гнобили вас!» Лунали звинувачення і погрози. Потім на трибуну піднявся той самий політик, який 1914 року звертався з промовою до Бочарської та її товаришів саме в цій залі. Голова думи – повний гідності та неймовірно вгодований Родзянко. Він був одним з тих, хто стояв за зреченням царя Родзянко почав з того, що у нього самого двоє синів служить в армії і навів аргументи на користь продовження війни. Пролунали крики «Ура!» – заграв військовий оркестр. Бочарська почула, як поруч один солдат спантеличено запитував у інших. «Вони всі говорять про президента, а хто буде новим царем?» Квітневий день. 1917 року Пал Келемен освоює кулемет під Коложваром Нові часи настали нарешті в Австро-Угорській армії. Кавалерія, її гордість з її найрозкішнішою військовою формою, ця перлина в короні, буде скасована. Вона більше не потрібна. Вона майже не брала участь у боях. Її намагалися кинути на ворога, але кілька кулеметів миттєво скосили весь полк. Кавалерія виявилася непотрібною, окрім як конвоювати військовополонених, патрулювати в тилу і служити окрасою парадів. Крім того, тварини потребували колосальної кількості корму насамперед фуражного зерна, а воно, як і решта, стало дефіцитом. Не допомогло і те, що австро-угорські гусари мали, як вважалося, найкрасивішу на всьому континенті форму. З картини Старої Європи випав ще один фрагмент. І гусарам, що з незапам'ятних часів сиділи в сідлі, доведеться попрощатися з облямованими хутром синіми угорками, розшитими червоними рейтузами, шкіряними головними уборами, прикрашеними султанами, з пряжками, петлицями, золотими гудзиками, позументами, високими хромовими чубітьми з жовто-коричневої шкіри. І замість всього цього одягатися в сині сіре піхоти, нудне, практичне, дешеве і безлике. Полк Келемена також мали розформувати. Вони стануть піхотинцями. Він з ненавистю розмірковував про те, причому не тільки тому, що ця служба була небезпечнішою і важчою, але й тому, що в ньому говорили естет і сноп. Коли він з'явився на курси з навчання стрільби з кулемета, після яких він стане піхотним командиром, капітан середніх років, не в м'ятій формі, одразу ж звернув увагу, що на Келемені, як і раніше, Золочені еполети – типові для кавалерії, і коротко наказав – зняти. Але Келемен не скорився, її еполети залишив. Курси стрільби виявилися нестерпно нудними, як і місто, у якому він жив. І самі слухачі курсів – усе просто огидно. Цього дня вони їхали на возі на віддалений полігон, щоб потренуватися в стрільбі бойовими патронами. Вони проїжджали через село. До самого обрію тягнулися пласка, пустельна, угорська рівнина. Щойно припинився дощ, важкі хмари приховували сонце. Нарешті вони дісталися місця, келемен занатовує у свій щоденник. Шпиль сільської церковки залишився далеко позаду нас. Праворуч стоять укриття з солом'яним настилом що є головним на цьому полігоні кулеметного розрахунку. У глинисту землю встромлені намальовані мішені, що нагадують якісь безглузді опудала, а в свіжо викупаному окопі на нас уже чекають два кулемети. Ось вони заговорили. Кулі блискавично летять у мішені. Після нескінченної тиші від безперервного тріску болять вуха. Я відходжу від кулеметів, якомога далі й відвертаюся, піднявши голову до темніючого неба. Чорні смужки на заході сповіщають про наближення вечора, на півдні пливуть палаючі хмари, і білі стіни селянського хутора вдалині слабо мерехтять в останніх променях сонця. Кулеметний тріск луною проноситься по всьому велетенському полю, я вважав, що тільки солдати є очевидцями навчань із застосуванням цих жахливих смертоносних знарядь. Але раптом, залопотівши крилами, в небо піднялася зграя диких гусей і почала кружляти над нами. Один з кулеметів спрямували на них. Кілька птахів упало на землю. Завтра на нас чекає... Чудовий обід! П'ятниця, 20 квітня 1917 року. Рафаель Деногалес і кінець другого бою під Газою. Вони знаходяться за лінією фронту і впевнені, що найгірше вже позаду. Напередодні бій досяг кульмінації, де Ногалес двічі ходив у кавалерійську атаку, перший раз їм здавалося, що це все одно, що отримати наказ про страту, османська кіннота проти британських кулеметів, і все ж якимось дивовижним чином усе обійшлося. Звісно, його поранило в стегно, але його охоронець та сім зупинив кровотечу примочкою з жувального тютюну. Трохи щепало, але в цілому чудово допомогло. Майже місяць тому завершилася перша битва під газою, спричинивши хаос і великі втрати, причому обидві воюючі сторони спершу вважали, що програли. Проте вона завершилася перемогою турків, оскільки британці частково через брак води залишили завоювані території. Другий бій під газою розпочався здебільшого в результаті надто оптимістичних і абсолютно помилкових донесень, що командувач британських військ в цьому районі генерал насилав додому в Лондон. Це дало владі привід знову сподіватися на те, що перемога можлива, що потрібна лише ще жменька солдатів, кілька гармат, ще один наступ і так далі. Отже, британці перейшли вчора в наступ, отримавши спішне підкріплення у вигляді восьми танків і чотирьох тисяч снарядів, начинених газом, і заручившись обіцянкою про додаткову допомогу, якщо вдасться відкрити шлях на Єрусалим. Зрештою, все перетворилося на бліду копію невдач на Західному фронті з усіма цими авіональотами масованими, але неефективними артобстрілами, пошкодженими танками, атаками піхоти, що зазнали невдачі через надійну систему окопів у ворога. Кавалерійська дивізія, у якій служив Деногалес, по-своєму сприяла успіху, заподіявши неприємності британському флангу. На світанку до офіцерів завітав посланець від командувача військами в Газі полковника фон Кресенштейна, який дякував їм і вітав з перемогою. Другий бій під газою практично завершився. Британцям не вдалося здійснити прорива. За чверть години вся дивізія вже на шляху до Абу-Хурейри, болотистої місцевості в тилу. Там вони зможуть напоїти коней і відпочити. Вершників багато, і вони піднімають за собою величезну хмару пилу. У теплому повітрі він клубочиться за кіннотою немов гігантський хвіст. Деногалесу моторошно від думки про те, що британці можуть помітити пил, і зрозуміють – це велике військове з'єднання на марші. Проте командир дивізії у відповідь на його побоювання лише усміхається. Щойно вони прибудуть на болото – вони зупиняться і вишукуються в колони полками. Але ледь вони спішилися, як тут все й почалося. Спершу почувся шум моторів. За хвилину з'явилося п'ять або шість британських двопалубних літаків. Бомби почали вибухати просто в щільних прямокутниках з людей і коней і ці вибухи за півхвилини призвели до більш серйозних втрат, ніж за весь минулий день. Майже дві сотні коней замерто впали на землю інші, розбіглися хто куди, збожеволівши від болю. Юшила кров, кишки вивалювалися назовні, поранені тварини тягли за собою вершників, що застрягли в стременах і топтали копитами солдатів, що намагалися стримати їх. Рафаель Деногалес був захоплений льотчиками. Він вважав, що вони провели винятково блискучу атаку. Проте німецька зенітна батарея, яка стояла поблизу, зуміла підбити два літаки. Один зник за обрієм, а другий упав просто носом униз. Деногалес стежив за його падінням і бачив, як той, Врізався в землю весь оповитий димом. Одразу ж скочив на коня. У супроводі уланів він спішно поскакав до далекої хмари диму. Вона знаходилася приблизно за п'ять кілометрів від них. Понад усе йому хотілося врятувати життя пілота, або принаймні його тіло. Йому було відомо, що регулярні арабські війська, які билися на боці Османської армії, Убивали, калічили і грабували всіх поранених ворогів на своєму шляху. Уночі він безліч разів натикався на роздягнені та понівечені трупи британських солдатів. Зустрів він і провідника, який вів за собою коня навантаженого гвинтівками, закривавленою формою, черевиками, ременями та іншим речами, знятими з убитих. Провідник ніс ще щось бліде і довге. При світлі кишенькового ліхтарика це виявилася людська рука. Рука, яку він відрубав вище ліктя і взяв собі заради татуювання, що прикрашало її. Долаючи огиду, де Ногалес викупив руку і простежив, щоб її було поховано. Вони дісталися місця катастрофи. Але було вже пізно. Пілот лежав мертвий під уламками того, що ще недавно було його літаком. Тіло роздягнули, ступні були відрубані. Вочевидь, грабіжники поспішали зняти з нього черевики і заощадили час. У загиблого офіцера було світле з рудуватим відтінком волосся. Він був зовсім юним. Єдина помітна рана – зяяло в грудях там, де осколок снаряда пробив легеню. Через сильний удар об землю при падінні з висоти понад тисячу метрів його сині, а можливо світло карі очі, вискочили з орбіт. Над їхніми головами кружляв один з товаришів загиблого льотчика, який жадав помститися. Щось перевернулося в душі Деногелеса, Можливо, через те, що загиблий був вродливим, або тому, що, як зауважує сам Деногалес, він відчував повагу до такого гідного і безстрашного ворога, офіцера і християнина, як він сам, але він не міг дозволити залишити тіло на розтерзання диким звіром. Витягнувши револьвер, він змусив одного з людей завантажити вбитого на свого верблюда і вести його в Абухурейру. Там, Деногалес простежив за тим, щоб пілота поховали належним чином. У такому поспіху неможливо було роздобути труну, тому він загорнув тіло у власний плащ. Потім Деногалес зняв зі своєї шиї маленький золотий хрестик, який носив з дитячих років, і прикріпив його, ніби медаль на грудях. Загиблого.